të fitosh ljumë të rinë e vërtet në botën tjetër. Të të Këto pyetje dhe shumë të tjera, se gjithmon, e se gjithmonë do të ndjekim me hoxën në nërruar Enis Rama nga studia emisionit Ruga Drita Lahot. Për parës kalim në emision, le të ndjekim përshkrymin poetik të kënduar dhe të leduar nga zlajon Bujar Isma.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 Ata të cilët jetojnë vetëm për të kënaqur dëshirat e pasionet e tyre. Ata të cilët ushqejnë shpresat e mëdha për të ardhmen, por nuk bëjnë asgjë për të fituar atë. Shumë prej nesh nuk e kuptojmë se jeta jon është një udhëtim pa kthim. Ajo është një udhëtim mbi një fletë të hollë akulli. Edhe të ditë ky akull shkrin derisa rrugët në pafundësi. Ne nuk jemi të sigurt në rrezet gazmore të diellit. Do të nga përshëndesin të nesërmen Dhe akullinët cilën jemi duke qëndruar Jo vetëm që vazhdojnë rrugëtimin e ti drejtë gjithdukjes Por, mund të ndollë që në një moment Ajtë të thyhet Nëse ne jemi mos kokqarës Mund të zhytëmi thellë në ujrat e ftohta Duk e shpesuar për të marë frym Edhe njëherë të fundit Duk e shpesuar se do të mbjetojmë Por, do të jetë shumë vonë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 Që knejësi të jenë qëllimi kryesor të njerëzve. Siprinësh për çdo njeri, më thën kërkon knejsin dhe urren dhimbjen. Por rrugët për jetë knejsim bëhen të ndryshme. Cili është dallimi më thën këto rrugë që kërkojmë? Falënderim Allahun e Zotë për çdo të mirë për këtë takim të rëndësishëm që munduam dhe si zakonisht ju usim Allahun të na mundson të përfitojmë nga këto mësime, dobi që na shoqërojnë këtë votë dhe në votën tjetër po duhet të lënduar sikurse e përmendë njerëzit m- për dallim nga gjuhat që i kanë racat, madje edhe fetë, ë agjendat e ndryshme të jetës së tyre, ata në disa përgjithërave themeloret e tyre janë të përbashkëta. Në kërkesat e tyre, sikurse për shembull lumturia është është kërkesë që nuk dallon njeriu nga njeriu. Kënaqësia, gjithë njerëzit kanë dëshirën të kënaqen. Të gjithë njerëzit e urrejnë dhimbjen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 dhe sare njerëzit ja lërguar nga mësimet hynure, nga mësimet Allahot aso qëllë, i cilë është kryusi lëmëturis, aja është kryusi i knesis, dhe aja është kryusi i dhimbjes, aje dhe në mësë mirët cila rrug në shpija të ajo që e kërkojmë, dhe cila rrug në që se ndjekum, në lërgun nga dhimbja që në ikum prej saj. Pra me si kur për shambull, ti të shkoshme një vend, nuk e një vendin fara, apo? Dhe,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 ata ka filluar të konsultojnë specialistën dhe ozimet e re janë diagnostuar. Kon nga ata që kfryenzuar, kon nga ata tillë që kanë bërë të kryenash apo dhe kanë vazhduar në dhimbjet e tyre derisa dhe i, i kanë zënë vdekje. Por themi se nuk ka muz një njeriu tajgen, atë që e kërkon nëse nuk e kërkon atë ku duhet. Pa ajo ajë ajë ajë ilëmturia dhe kmecia janë tek Allahu alwala, vale, nga sa është krysu vale. se ty. Prandaj ne duhet të kërkojmë tek Allahu alwala. Nëse nëse Desunit kurqum te Allahu subhanahu wa taala atë Allahu xhella xhellaj ka përmendur se keq nasi ar dy lloje. Ësht knafsi e përkohshme e cila është e përcjellur me disa uh, cilësi dhe veçuri të caktuara dhe knafsi e përhershme apo që nuk i ndohet njeriu të kurrë dhe nuk paksohet kurrë dhe ajo shkon duke u shtuar gjithmonë më tepër e më tepër. Por këto dy janë ka dallim mes vetë. Dhe kanë dallime të shumta që i bëjnë të dallojnë që njëri u të dinë pasaj se në cë si në rrugë është, a është në rrugën e të rrugën e të kënësit përkoshme, që mund të silin dhimbjet pasaj të vazhduhshme, apo është në rrugën e drejtë duke e ndi e kur kënësit e duhurra. A të rehoj shë duke qëndë që ne si besimtar dhe imi kërër rrugët drejta laot, kërkojmë të përhershme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 tashndron në veprë të mirë në bazë të kuptimit të drejt. të drejtë që kemi thënë në fillim të, të kësaj tema. Po, ka mundësi më shëndrukse, ka mundësi. Uh -huh. E bën për hir të Allahut O Xhel, e ndjekna sin Allahu Xhelu Ala, e ndjek pejgamberin Sallallahu Alajhi. Çdo ne për mund të tashndrosh, mund të jesh jetë mbashërtore. A mund të tashndrosh në veprë të mirë, mund si atyli, të tashndrosh. Dhe si e thitë që të bërim këtë të vazhdueshme. E pse ti asun ke lëviz, muati të duket e tuar, apo vetëm e ke konvertuar? në një vepër teatrale sa tashmë jep kuptimin tersërt të teatrit ter, si, nga ajo e zakonshme. Punë që e punon për të kërkuar furnizim, apo vetëm e konverton në një vepër të mirë, dhe vazhdon të jetë burim i mirësisë. Do të thotë që dallimi mes nesh, do të thënë, dhe jo besimtarve, besoj. Se ne njëjtën vepër, po? njëjtë vepër është. Kjo është njëjtë. Me bashkëtortore, do të thënë një teksë pune, domethënë që ne luftojmë me këtë. Po. Edhe pse ne sot do flasim për rancimin e veprave të tëra që të tërë nuk i kanë, domethënë. Poftan, tësë, nga njerë nga njerë pra në mëndojnë që vepramir në kuptonë, në mazë, agjerim, një ukshët. Ne i thime se ne në qovë se te arrinë ta kuptasht drejtë rëndësi dhe kuptimin e veprësimi, që kemi forë për të në emision e parë, a po ta është një të regojmë tyse. Qfar mund të fitash, në që se ndje këtë rrugë dhe qfar knëtësia realisht i duke përretuar për në kjetin këtë rrugë, dalimet.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 Tjenë, tjenë të një shëtëpia dhe të një familje. Pra njerë nuk e din rëndësin. Sikur që ka honë Ibrahim Eneke i Rahimullah, uh, leualli me në muluku, princët, mbretit, po të dinin këna ti që ne e prejtojnë. Do të të nëtonin që me shpatët ne e mërnën, me dhu. Pra njerë nuk e din se sa so, njësë i mështë mën kënaqemi. Nuk e din qëfar prejtojnë njëri cili jetën vje përpnjira. Pra njerë shon për të shonë që përmesë të kë ti çarsim thënë po ti çarsim vendime që njerëzit ta dhë dhë kuptojnë se sa -so fitojnë nëse rreshtohen në taborin e robët mirëtallat ose gjë dhe sa humbin nëse nuk janë këto dhe kjo humbje shkon duke kushtuar para Cavanon ata të rreshtohen në rreshtin e duhur ku duhet për të kërkuar atë që ata kërkojnë alesh andaj xhëllo ka thonë ma enzelna alejkil quran litashqa nuk ta kemi zbritur kuranit me me me dhid A mbet bot pa luënë për këtë arsye. Allahu po garanton se Kur'ani ka vit për të ulëmturuar, për t'ju bërë të kënaqur. Po pse nuk pe ndim? A këtu është problemi? A këtu të fillojmë atëherë. Po, pse nuk pe ndim, qase na nuk pe ndim dallimet fillimisht, e, e pastaj pa rrugtimi për hetimet teknike nuk është uksim bash më njëherëshëm. Ka një procedurë që në çës respektohet me lena Allahu çelëjë alhu. Po, arritet. Po, arritet. Qase njerëzit e kanë shjuar. Nëse kanë shjuar, ata kanë dëshmuar, ne ne kemi ndëshjuar ambël. E vërtetë është atë.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 Këtu mbedin të kufizuar, a vetëm, adhëm. Ato, shëqrojnë me mundim dhe vujtje, dhe nësatë arrihen, dhe gjithashtu gjatë gjitha përjetimit, apo, kanë kënëtësi shumë të kufizuar, në qovë se arrihet kënëtësia. Ndërsa, ato që kërkojnë në amër të vej për së mirë, për hirë të Allahot azo gjellë, duke kënë që Allahot në gjellë avala, qëfar në qovështën ato? Nuk pa kufizuar të m Për më lodhëm të gjitha? Për më lodhëm të gjitha që mund t'je përmi, gjitha jetë në ton. Ato, shoqërin me knetsi të arriv, dhe në të arrim dhe përretim të pasachim kur të arrim. Për nda i thot, Imen Gjauzi, e rrahimullallah, e kam vrejt nefësin tim, dhe nefë, do të atë karakterën e njerët, e, e, e, e, e, e brendsh me njerët, Thot, e kanë vrejtë se ata zekonisht thot, shikojnë tek të pasurit, tek ata që në autoritiv, shikojnë në fazën e fund të uthimit e tjune, të mm -hmm. si po kënaqen. Ibn Gjernus Rehimullah, po të shikojnë në ata në rrugën që kanë kaluar dhe të rrinë këtu, apo dhe të i përshkën të një të merë i madhë, se si kanë kaluar ata në përshumë vërtirësit, si. në shumë gushtime, në shumë depresionë, në strese, për t Merën një shambë të një trektari, që ka bëhet në rësot milionë, rrugat dhe të dire tjesë si ka qenë. Me shumë vërtesi. Së po thëmë kuptim vërtesi të punës, po me vërtesi të shumë të, të ngushtimi shpitënurë. Sa arërdojsh të mashtronë, të rranë, tikë, lërë këfamilës, me presion, me stres, apo fitan, apo humë. Mm. Në fund, aje këna të që e përre të ne me atë qekë ashtë, jo shumë, dalim nga një i varfër. Nga sa ai shikoi 1 milion euro, apo ai mund të ndit vetëm pak më i sigurt, gabimisht apo se një mund ma tepër. Sun të bëjmë tepër. Nëse ai sumti han 1 ja, milion euro punërare, ushimin që hanaj mund të hanë një një rëndënd të njët. Ma dëngënin mund pretencim më mirë se sa ai apo. Ndërsa ato që ta hëretit vjen për të mirën, apo ato kanoçet besimtarë gjatë kërkimit të saj. Për shembull Djetarët e samë kanë përmenë shumë vujtje dhe mundime që i kanë përjetu në kërkim e djeturisë. Pa të shumë se kushtë e vështirë e kanë pasë për para në kërkim e djeturisë. Dhe nësot... Ka vështirës të vetë. I ka vështirës vë të vetë, mirë pa subhanë Allah. Të gjithë e kanë përmenë sa jo mund të logaritet si periuda më e këndshme, më e ardhë e jetës atyune. Dhe këtu veçantë, të trektari lodhet, edhe t'merrohet gjithë jetërim thënë të bëhet 1 milioner në SBA. Po. Ndërsa një që kanë diën që shvojë premier, dhe gjithu kusë të fillumtur. Po. Dhe lumturia kurrëzohet më shumë kur ai arrin kulmin, kam thënë tjerë. Edhe edhe tek tore mështiman. Gjatë të ngukos ai, edhe mundimet që i ka për të arrit janë të shëmek nasi. Pse? Thonë se Allah e ka caktuar fitën, nuk e ka caktuar Allah djali të të mbeten ku jam, jam i kënaqur me çka themi. Ana gjithmonë është i kënaqur. A shikoj gjithmonë është i kënaqur. Nëse kjo gjithmonë është stres, tela është po bën e humbi, ku mbës, çfarë bëhet? Edhe se Allahu Jellaluneh ka siguru riskun. Apo ai duhet ta kërkon. E pa nuk shqetësoheshu për atë. Për ai disa njerëz e kish kuptuar kërkimin e riskut dhe ardhën tek ja ibn Muad, rahimuhullah. Dhe i than kështu. Tak ohuç. Cilëmeta toti e preferon për kërkimin e, e furnizimit. Ja ibn Malik senator për asketizëm për Zot. Apo dhe u tha E qëfar me t'u dhe ju ndjekni? Po tha, a preferan t'punojmë shumë? Thani, qofë se va mërmenja, se me punë mund t'merni nga Allahu më t'i përse që ka caktuar, punani? Tha, mirë pra, atër rrimë dhe bëjmë lutje. Pësë t'punojmë? Në s'punojmë farë, bëjmë lua. Thani, qofë se va mërmenja, se Allahu ka nevojt që t'ja kujtoni vitën e jua, e se ju haranë risk, lutëni. Atër a qëfar t'bëjmë?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 por vërë uh, moment i vdekjes të i ka pasurin, ka familjen, ka diplomat që ka marrë të grata vëshkëndësore. A përfundon lumëtëria e ti personi? Kjo është veçëri e dytë, që mund të përmenu të, të dalime që përflasë. Mm -hmm. Me gjithë që kanë dalim në start, apo se e para, filan dhe shëqërohet me shumë dhimbje dhe vëshëtërsi. E dytë, kras mundimeve që janë,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 Edhe pse ai e ka kërkuar se si tiet bollen miknasis. Dajësh e kat po ndoshta po vdes nuk me kemë marrë për vetë shçetçot të plot njerëz subhanallahu soth na djim fatkeqësisht që në pleçëri fillojnë baballarët të fillojnë me djep të tyre. Se baba mendon se ata po e kanë çpordhur pasurin, uniam llod djalit do të më vazhduj mm. diçmë të për ai nuk jë lën dhe zakonisht fatkeqësisht po ndodhen shumë herë apo që për shembull baba u ndirose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 nëse vlerën e tërksaj e kombinetë. ndërsa ai që nuk e ka bërë pritallajë lavara nuk e ka konvertuar veprën e tij në të mirë, por ka mbetë i zakonshëm, apo e keq që Allah na ruaj, kjo padyshim se nëse ndonjëherë në ka qenë bërim i kraçis për të. Ngjaira, edhe nëse edhe nëse or bërim i kraçit është shumë i kufizuar, nëse ka qenë atë padyshim se ndërperja e saj apo edhe komplikacione për të vazhduar është një burim Çingaqi on vazhdimisht ëngulfohet me dhimbje dhe dështim. You Njëherë know, tather e përmendëm që ruka ke lumturia për besimtarin, është lumturi që nga ruka dhe ke qëllimin, ndërsa për jo besimtarët është vështirësia dhe dhimbja gjithrrugë për të arritur lumturinë, por fatkeqësisht përfundon me vdekjen, thamë në pikën e dy veçorive të ditë, do të futemi në veçori të tjera që do t'i dallojmë me veçoritë e verbes së mirë, mbasi dalim terren të pyesim të marrim opinionet e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 urotket lavdrimë nga njerëzit apo nga komuniteti në të cilin ai jeton. Ku bën një punë për hadit të Zotit normalisht nuk ndjen dhimbje, por ndjen kënaqësi, edhe kënaqësia është shumë e madhe. Thotim në Teimia në librin e tij, edhe në Kainimin tek libri i tij, që flet për kopësit dashurisë dhe shëtitjet për mallorëve, thotë, nëse një njeri e bën një punë, jo për hadit të njerëzve, por për hadit të Zotit, thot kënaqësia që ndjen ky person është thot, një kënaqësi e pakrajsshme. Madje në Teimia shkon me të edhe thot kështu.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 vetëm për të knajzot. Dalimin ku e vepran nuk është për jetë madhët zëtë është ku njëriju e bënë vepran për si e faqësi ose për mburje dalon në aspekt nëse njëriju nuk në denë knajzësi.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 kërë shumët për, për pasuajt këqia të amoreltetit, të zinat, thotë kam vrejt se gjitho kësh i cili bënd zinat me dike në të të të tërë, ma shkull dhe femë, thotë pas këti akti, edhe përsa ta këtë e bëjnë për përre tuk në ti cektume, thotë kam vrejt dhe kam gjith me, me ndajja me ta, me deklarat të të tjune, se personi ma i urejtur për këtë ma shkull, pas të të akti është e femë në qeka që njërzu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 Çka nduotër më kë? Pse? Çka nduotër kë dërtes? Për çka? Nuk kanë ata për një gjë. Dhe kjo pastaj shndërrohet në monument. Pse kam duot kjo? Çka mduot kjo? Ekstremat, ekstremat. Përzemë, por çfarë, për shkakun e një kafilluar të, ne udhëbilllallahu, Allah narujt, të përhapën për shemb, lloj-lloj e lëvizje të ndoshme të të gay paradave apo thonë ose të tjerave, këto monument, ne nuk dinë nga nga çfarëimi çfarë të bëjnë më. Apo nga gazinoja të përmë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 Përse një ishë lumënë, keqefë të shtash, a ke rritë në njerë dhe ndërurë, kër e falën pas një imame që nga në mbukër, i thua o zhëtë, zhëtë, zhëtë, apo nuk, nuk, nuk kërkanë që ta në në nëjë muslimat lezim kërra një zhëtë dhe të alhamdullatë, parëmënën një libe të lezim dhëtë vjetë një të një të një të një bërë, qësa do që tjeti i fuqeshëma i në shpreje, autorit i tjetë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 is dor routine but monotoni. Demotonia prodhën pasdhimje, shqetësim, njerëzit dën diçka tremë. Ë nga kërkesa për 30 zakonisht e dhe bëjnë çfunime, degjërime të dushme që e prishin edhe imazhin e tisnjëri, si jo mos klas si musliman apo si jo musliman. Lakësh fargësi anash. Patysh, sot po gjen njerëz, më thonë, në Europë, siç e that pak më sigur që sociologë kanë shkruar dhe kanë bërë dhe kanë dhënë motiv për jetën, kanë bërë shumë eksperimente me këtë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 Kemi qenë, po nuk kemi më. Fatë këtë që është të ashtisa njerë mundohen që me ngullëm apo të të kallojnë. Nuk themi që nuk duhet gërojmë, po në i themi botës sot nuk po i mungon kjo. Shiko, kjo shumë e bukur mu, nuk ka nevoj mu. Apo, nuk i duhet mu kjo. Na mështë një manduhet shikojmë qëfar botës po i duhet shumë të ashtë dhe po vuan. Dhe nga jo vujtje nuk po ka mështë i të knasht asme këtë. Kjo është që po vras Në doçë çfarë ta mbushim botën. Zakonisht flas flot, flitet shumë për shqiptarët dhe integrimin evropian. Apo dhe preferojnë që të integrohen në Evropë apo duke promovuar ato që ata punojnë për soi. Amë realitetin e gjithë parodat e këto gjëra të dynda të peta. I themis ata po ikin për soi në ambasada. Ata kanë nevojë për lira tonë. Ka ton. Ata kanë nevojë për moralin tonë. Ata kanë nevojë për lumturinë tonë. Ata nemund nemund të të bashkunoim si popull apo të marrim aqë do bësh me ngata nga shkencat e teknologjisë zhvillimi do t'u japim atyre nga dashuria aprindrore, gajumturia vllazërore, nga, nga lidhjet parafishnore që ata nuk i kanë, i kanë humbur to kuptime dhe po vuan për këtë çështje. Atë ne turma vom këtu. Dhe kështu si, si njerëz kërkohet a zë të bashkunoim për të rikthyer këtë cil lumturinë e kuptimit e së përsëri. Ne kët mund t'u japim, gjasë këtu jemi shumë të pasur.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 Nëse njëri u cili vrapon pas vërruat mira, Ai, e arrinë edhe këtë botë, edhe botë ndjetërë. Nuk umba e azja. Këtu dalimi kresor për i dalimëve që i përmanjë edhe një dherimë tani. Njëri u cili, për shambull, uh, i thejmë shambul uh -huh. i kësot, se njërë të kanë qefë me shumë të konkretë të kësaj bërë. I thejmë i për shambull njëri u cili. Qëfar të mërmanja, uh, bëmë mërveshja ti do t'punash ka që vite të këni. Dhe për këtë ne do t'pagujmë ty pa gjesë në majmë. Mm -hmm. 10 vite. Pas 10 vite, bapëtan, gjitha që e ke fitur në timarin për sëri, dhe t'në bysin. Dhe të pra? thot, kej që ka ke fitur në timarin për sëri, në marvejnëshe. Apo, s'ka kënë ko të jute. Gjitha, neve në këthejnë. I tërë mundu qëfar ke ne bërë, neve në jipët. Dhe në fond, Të A, në, në, përra, pa, në, në të ekzekutojm si puntort rezultum çka kem. A në shkund di kurse më rreshe? Mëson një mëngjen e shkumshme. Po. Jo, po pse të lodh. Ha bukë krup mbi. Nuk lum bespaku e di që në fund të jetës të ndershme. Po. Sa 10 vjetën mbrazem. Pasi ai kau ai ai që punon kjo kau po dhe jetë kështu këtë botë. Ka se gjithë nuk ka qenë punë për të arsyet. Ska po mëses më ku noj me familjen e vet as më jetë ti duke punuar duke punuar që në fund di kurse më të rëndët të mbi e hupë edhe këtë botë, edhe botër. Në të jë themi, ajë që, aj që ka jetua në këtë botë, dhe pasë saj e pra të gjëhnemi, e ka hupë Allah në gjëllë avale, e ka hupë mundësin për fale, për mshirë, për fyrë në gjëllë në gjëllë, qëka ka fitu kënjirët? Qëfar ka fitu kënjirët? Dhe aja që ka, subhanë Allah, nuk kam gjitë dikendë për njëtë ndryshë, qofë në, qof në letëzim, apo qofë në kontak me n Të gjithë njerëzit, të gjithë njerët pa përreshtin, për, për vitet e kaluara e ka një përgjigje. Shkaj si gjithë më ore. A këndëgjuar dhe i këndu këpërima të i për? Në gjithë kështë gjith të thaj. I ka të të dhëtë vitë, i ka një cilë vitë, i ka shtetë vitë. Thasë, si dhjepë më duket. A regu i s'ka litur në dëna këtë gjithë? Të gjithë. Të gjithë kjo. Sëfë halën, një gjithë m Për qëfar, a nuk është kë humi, Allah është të dhali kja hua l'khusranin në mëbid. Që kjo është, nëse dhëmë e pa, në TV të hapur, humin e ha e qartë, pa pas dhëve për, për, për në një analizës, për në një sërim, që, që, që këtë njërë. Kjo shumë e vërtetë. Për shumë e mështëm tari cili, për shumë, që kërse ka në hadith të pegamirët, sallathe allai sallathe allai sallathe allai sallathe Më halëgjë i malë, në smunjën, në varëfri, në telashën. E përka qenë besimtarë. Këtë jetë pak, pak, pa e ka shëndruarë në punë të mirë. E merë Allahu këtë njërë, Allah në rrubë. Hadid kë ju ka, fjallë i pejga me nësërë? Salahu alai sallam. E s'ilë Allahu gjellë u radhë ditë në gjekinë. E dhe e futë në gjënetë, ju gëmësu gëmësëtën. Me që kështë, e futë dhe nëzirë. Në gjënetë, Pasajtës Allah Gjellona, ja obdi, helra ejte buëse në katë, a ke vujt në rubim, fosle, a korë buë, e ja, jara pështë kom mjekë. Gjithë kam qeni i knaqur. Shikoha, së vhalla, vëtër... Një moment harronë. Nuk thot një sora, thot s'kam qenë asë njëherë. Ashtë njëherë, thot s'kam qenë, ku nuk e majnë, men që kam vujt njëherë. Një, e para na, kër këj vend, që për disa qaste, je ka haruar të gjithë, thot Si dhe jetë si jet punë ati që aty dhe jetë bëndet përgjithmonë, të fakt në atësijë është kjo, Allah në e mundësatë. Aminat, aminat. Nërësa thëtë pegamërësa, u ju, u ta, bi en ammi ahlë ardhë, njëri jo më i begatuar në fëtyrë në tokës, nga faraunat, nga njërës, me të vërë që, që kanë kan, kan, shvizuar begatit të shumë të në këtë botë, pasurija, autoritet, në që fa në që uftira. E po pa, pabesimtarë pa, Nuk i ka shëbruar në veprat mira. I ka përdurë në gjënohë. Sile dhe e futët në zjarë. Por jo me mbetët u njerë. Jo. E futët Allah një qast dhe nëzirë. Kaqë. Qast. Vecë sa për ta futët, për ta nëzirë. Pasë Allah i thotë. Ja, abdi. Helra e të naimin qatë. Robim. A e knasht dhe njerë. Po të kore, o Zotë. Kore sytë si kom qenë. Gjithë kam qenë vujtje. Si më ke qenë vujt si ka cin brat, ka cin qëtor, ka cin pasur, gjithmiret i, i kanë pas, nuk kanë buën madh. Shikoj dënim i dhëmshëm. Andaj çdo do të zgjitet. A që ne mundson edhe kët botë afit të fitoj me kënaqësinë e mbranjshme, me lumturinë me pajtimin e Allahut dhe ualla, dhe me shpolem të përhershëm në dunjë, apo atë që edhe kët botë, nëse kënaqemi aq shumë e kufizuar, e rrezikuar me shkuar e çdo çast, çdo moment e përcjell me shumë dhimbje dhe mundime dhe vuajtje dhe gjithashtu rënim i sa ardhmës së përhershme në, në botën tjetër. Allahu e ndrohë. Lut Allahun ndaj bøi vërtet të, të, të, të. të kem kuptuar motivet e veprës më koc. Amin. Emisioni i thjerdi fundi. Nuk e lehtëjitet të në them Allahu e nderoft, Allahu e shpëlbof. Ati Allahu e shpëlbof. Edhe takojmë lini Allahut në emisionin e të vazhduar për sqarësuar tema të tilla, të cilat na bëjnë dobbi në rrugën tonë drejt Allahut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 në të kuptuarit vërtet në botën tjetër të përjetojmë i jetën e përjetshme. Lutollahu ne kin be'r dobei. Me Zotin e shpërblet Hoxhën, e lë në, në kujdesin e Zotit dhe amanetin e tij deri në misionin e arshëm. Selamun alejkum ورحمت الله و بركاته.